Hallå? Ja. Ja, jag ringer angående, vad heter det, vad heter det nu igen, jag glömde av det. Filmen alltså va? Ja. Vilken form av film har ni? Det jag har det mesta. Det har du? Ja. Eh, vad är det, det är någon tecknad film eller, eller är det en vanlig film? Nej du, det är en vanlig film. Det är en vanlig spelfilm? Ja. Är det några järva eh, saker? Eh, ja, det finns för båda delarna. Det gör det? Ja, men... Är det något speciellt du kan rekommendera? Eh, nej... Vi ett sällskap nämligen, va? Ja. Och tänkte ha en förevisning? Ja. Och eh, titta lite grann på... Ja, visst. Vad, vad det är. Ja, men... Det ska vi väl kunna plocka ihop lite. Det tror du, ja. Nu fick jag lite förfrågan här om dagen från en av medlemmarna. Har du någon Kalanka-film? Nej, det är lite dåligt med tecknat. Jag har väl någonting. men Vad är det? Vilken är det? Jag har för sig. Vad har jag för någonting kvar nu? Det är så att du får ha ett nack. Vad sa du? Vad? Vad är heter, alltså? Uh, ja, du, det är väl någon amerikansk film jag har tecknat nu. Robinson Crusoe? Nej, du är inte. Det är ingen utav dem. det är det inte. Det är, Stop, Nej, det är, det inte. Nej. Det är bara tecknade på film alltihop nu. Jaha. Det är det. Um, hur lång tid är de på? Du, jag har både sådana som var 12 minuter och sådana som var 20 minuter. Den på 20 minuter, i den är färg? Det är färg alltihop. Alltså, är det det? Ja, visst det. Yes. nej, jag fick höra talas om genom en medlem att det var bara svartvitt. Nej, det har jag ingenting. Det är nej, för jag sa att det, om det är det så är det samma färg ändå, mm. sa de. Nej, men, nej, men, det är riktigt. Det är precis som vilken biofilm som helst. Ja, vi har en biografnämning till Sade, va? ja. Och vi um, har tänkt köpa en andra bud för en till också. Mm. Ha kondukteri i den här. Ja. Vilken film är det som är bäst då? Ja, det är väldigt svårt att säga. Det är klart, det är mycket, mycket svårt att säga. Men vilken film, om man säger så, vilken film är det svårt att säga så om? Du, jag har ju som jag säger all typ av film från... Uh, du har inte byggt då. Nej, jag har ingenting sådant då. Nej. Eh, det är ändrat, eh, som jag säger, hållpår. Flygmalajerna i fjällen. på och sådant som går här i är det. Är djur och sånt där Ja, just det. <clears throat> Vilken form av djur då? Ja, det har jag med allt ifrån ålar och till hästar och grisar. Ola och... tycker jag låter intressant. <laughs> ja, ja. <clears throat> är, det, är det blåål eller är det vralåk? Det, det vet jag inte då. Det vet inte. Jag får väl göra så här, jag med de andra va, så får vi ringa ner så du kan ha någon form av lista eller någonting sånt där, vad det var i repertoaren. Du, det har jag inte för att det är så ständigt ombyte på Är bild, det också? Och vet, Har du ljudfilm? Och... Det är väldigt dåligt. Det är dåligt? Ja, det är det. Ja. Stumfilm då, alltså man ja. ja. med text eller är det utländskt språk? Nej, du, de är ju stumma vet du, så de är inte textade heller. De är inte textade heller, nej. Nej, utan jag kör bara lite bakgrundsmusik på en alltså vad är det Sidofah? Vad mm. säger du? Sidofah hittar den. Sidofah sedan. Det är en dansk film. Nej, den har jag. Nej, det Sidofah sedan va? Det har vi inte. Det har du inte. Nej, men du, jag får göra så. Här. Jag får ringa ner så får vi beställa någonting och hyra ut Vad kostar det förresten? Du hyr per dygnet, va? Vi hyr på dyst. Ja, och 100 meters filmen tar jag 20 kronor dygnet. Ja men det var inte mycket det tycker jag var verkligen bra Det var inklusiv port också eller? Uh, nej sen ska vi skicka den Så får vi lösa den Ja ja men det ordnas sig. Mm -hmm. Men okej okay, jag hör av mig igen Du så tala med de andra medlemmarna i klubben Gör mm. du det? Bra Jamen, Jo jag tänkte på en sak till va mm. uh, Nu till påsken har ni ordnat några resor då eller så? Nej du nej du nej du. Det gör ni inte? Det gör jag inte det Är jul då? Nej det gör som vanligt här Det är det? Ja men Ja, Vi tänkte nämligen försöka komma ut på något sätt Att kunna så att säga Träffa andra människor också Ja eh, Vi har en resebyrå som är stängd nämligen. Ja. Så vi har ingen möjlighet att resa själva på så sätt Men ja, det Men att, jag kan väl återkomma lite innan I början på nästa vecka någonting sånt där. Ja visst hör så Ja det gör vi ja, men det. Ja. Jo, jo en sak till ja. Vad är klockan? Ja det är 107 nu Det är den ja Tack så idag Tack, så. Tack hej